Ja que comença el partit ara just a les 6, els jugadors comencen a sortir cap al camp. Per tant, Ferran és el moment de repassar les alineacions. Per ah, sí, part de Colas eh? Lugei eh, a la porteria costa, Ángel, Emilio, Lauren i Moja a la defensa, Cristian Moreno, Marc, Romero al mig del camp, Brian com a càpita també a la defensa i Albert, Sanchez, Toni i Xavi Mora com a davanters, eh, com a suplent, Raúl Colom escollit a Manel Isma, Ahmed i Eric. I per part del Torbera, David a la porteria, Ola amb el 2 al amb el 3, Nil amb el 4, a Barcelona amb el 5, Número, Elu Vega amb el 9, 11, és per al Pipa, Rosa es portarà el 17, Marcà al 18, Jos Manuel el 19 i Man al 21. Com a suplents estaran Aulet, Joan Ferrer, José Antonio, Pide, David, David i Molina. I l'emprerador de l'equip local de Torbera és el Marc Molest, també conegut com a Espany i el col·legiat, també coneixem ja el nom del col·legiat d'aquest partit, serà a joc el Jafani Owali. Per tant, tot quasi a punt ja per començar aquest partit. Els jugadors estan sortint cap al camp, Raül Coloma que agafarà la seva posició a la banqueta i també ho farà el corresponent l'entrenador del Tordera. Un partit, Ferran, que és, és fort per començar aquesta primera jornada de la temporada i ja que el Tordera és un dels equips de per aquest eh, buscat ascens a Segona atac Sí, sí, l'any passat no va posar fàcil, aquest any tampoc, suposo. Clar, per tant, tenim l'antecedent de l'any passat i hem d'estar molt atents en aquest primer partit, que també serà, eh, el resultat serà el que donarà les bones o dolentes sensacions de cara a aquest inici de, de temporada. Per tant, molt atents el que passi aquí al camp de la Tordera. Doncs, sembla... Sentim ambients, si més no, avui. Sí, hi ha potser unes 20 o 30 persones que l'agrada. Fa bon dia, això també és dissabte, anima que la gent nos trobui fins aquí, fins al camp de la Tordela, que es troba una mica allunyat del que és el poble, però, bueno, fàcil, fàcil de trobar. I ara els jugadors fan els últims estiraments, aquí ja agafant les seves posicions en, en la zona de mig camp i esperant a que l'àrbitre es col·loqui i el partit s'ablaçan els dos capitans per escollir el camp amb l'àrbitre. I de moment això, l'afició, doncs, bueno, ja està esperant, ja està esperant que comenci aquest encontre, el primer, recuerden primera jornada de Tercera Catalana, grup 16. Al final eh, el Palafrugell començarà per la meva esquerra, i el Torrera ho farà per la meva dreta. Per tant, han hagut de canviar, s'han col·locat els rares i han hagut de, de fer el canvi de camp. I també hi ha altres partits d'aquesta jornada, de Ferran. Sí, sí, han començat doncs, ja alguns partits. Per exemple, tenim un 0-2 entre el Sils-La Selva, la Selva club, club de futbol, ja ho direm sí. bé, contra el Calanja i un empat a 0 entre l'Arbúcials i, i Sembla que el partit ja comença, no? Aquí també acaba de començar el partit i el primer toc ha sigut per al Tordera que intenta recol·locar cap endarrere la pilota aquest és Rosas, Rosas que va amb man, man que per l'altre a esquerra i per aquest control marçal que sortirà la pilota per fora de banda en favor al Tordera. Veiem aquests primers instants de partit ...tots els dos equips que s'han sortit bastant concentrats... ...ara la rep un altre cop Rosas per aquesta banda esquerra... ...i fa una centrada... ...però l'ha pogut evitar el defensa del Fuger... ...i ara quan el recupera la pilota... ...és Albert Sánchez en què amb la pilota... ...intenta recular una mica... ...li ha passat a Emilio, però a Emilio han posat que tregui de banda... ...anem per la banda dreta... ...serà Toni, qui traurà aquest servei de banda i ho fa per Xavi Mora. Xavi Mora avança la pilota, passa al mig camp, però l'ha agafat la defensa de la Tordera que ha posat un nou eh, sacament de banda. El Poder Fidelis posarà aquesta segona sacada consecutiva de banda. La, la rep Xavi Mora t'exalta, però arriba a la defensa de la tordera i torna una tercera sacada de la banda dreta consecutiva. Per tant, estem veient com el refugiador vol trobar aquest espai des de la banda dreta del camp també perquè suposo que és on no li donen tant de sol i poden veure millor eh, com estan disposar les posicions. Ara recupera aquesta pilota la tordera, la tordera que continua en man amb aquesta banda esquerra. Veiem que dos equips tenen referències diferents per les bandes. Ara era Romero qui ha passat al mig de la tordera i bé, per la banda dreta fan un xut molt desviat per sobre els pals i és aquesta seria la que podrien coixar la primera ocasió de la tordera en el minut 2 de partit La cuillota ha anat una mica lluny per tant ara de recuperar el corpè costa i bé, de moment es va animant eh, l'ambient acaba arribant arriba més gent S'està començant a omplir aquesta grada de, de, del club de futbol Tordera. I ara Costa es posarà treure el primer servei de porteria pel Palafrugell. Costa que ara finalment el treu. El Palafrugell segueix insistint per la banda dreta. Continuant per aquella banda, la banda de les banquetes, la primera falta del partit en favor del Palafrugell, ha caigut Christian Moreno prop de la línia de mitjos i treu aquesta pilota i continua. La passa a Brian, al capità, recordem, d'aquest partit, dels blanquinegres. La té ara a Lauren, Lauren per la banda dreta. Ha intentat canviar el joc per aquesta banda, i ja que per l'esquerra ha intentat dir ja eh, diverses vegades progressar, però no han pogut. Per tant, ara fem el canvi de banda cap a la dreta. Ara és Brian qui treu aquest servei de banda dreta. I ha donat el capsa d'immuna, però aquest centre no ha pogut ser bo finalment compta per què. Acabem de, de pitar unes possibles mans al porter de la tordera. O una falta. No, al final és... sí. De, eh, diuen que tregui de banda, perquè han tret la pilota fora, perquè és probable que hagi fet això al porter de la tordera. Unes mans, ja que Albert Sánchez li ha apretat aquest, aquesta pilota que l'ha agafat d'aquest xut que, que ha fet amb el que Xavi Mora i ha sortit de posada i troben la primera groga del partit Ferran. Al minut 4 el porter de la Torrera, David, ha rebut aquesta trajecte groga eh, per haver tocat la pilota fora de l'Ània just en la línia. Per tant, la primera falta perillosa, quan a Puigell, al costat esquerre, de l'àrea, un centre una mica complicat però que amb un bon contactat podria convertir-se potser en la primera qüestió important per, per a la progerència. Estem atents, estan esperant Albert Sánchez, també Àngel, també el Toni i també Ahmed, que finalment ha sortit a les alineacions deia que estava com a suplent, però ha sortit aquests primers minuts, ha fet un canvi d'última hora Raúl Coloma, i fan aquest xut i va fora, va fora pel lateral dret de la porteria, serà servei per la Tordela, que s'acaba de, de salvar d'una d'ensurts, Ferran. Sí, sí, començem forts. Sí, exacte. ja ho hem dit que des del primer minut el Palafria ha sortit amb tots, que aquest partit és important i que una victòria aquí pujaria amb molts ànims de cara a això, a començar a bé la temporada, no? Diuen que jo que bé, bé comença, bé, bé pot, pot acabar, per tant, veurem si és així. Doncs pues, digue, digue. No, precisament que hem de conèixer un resultat final, i és que l'Aro ha perdut per 3 a 1 contra l'Arbúcies. Doncs pues, ha sigut, exacte, un partit bastant on l'Arbúcies ha dominat bastant, No. Sí, això, sí més no, per les dades que tenim, més el que sembla. Per tant, doncs, el conjunt d'aquí de la nostra comarca no ha acabat d'anar-li gaire bé. Bueno, esperem que nosaltres no patim la, la mateixa sort. No, no, esperem que no. Ha tret ara Brian des de la banda esquerra, l'han canviat cap a la, la banda dreta, perquè havia hagut un servei de fora de banda. Aquest centre que ha fet Moja, que s'ha arribat a la defensa del torter i, per tant, ha quedat refusat, i serà servei de banda per la tordera treuen aquest servei el refusa Brian per tant segona servei de banda consecutiu per la tordera allà en aquella banda dreta per, per la que continua ara com hem dit el Palafogé ha els primers partits els primers minuts de partit perdó, eh, atacant per l'esquerra doncs ara hem fet un canvi ara és el Palafogé qui ataca per la dreta i el tordera per l'esquerra compte, compte amb aquest xut Parada de costa, un jut molt perillós de la tordera, ha pogut reforçar costa sense problemes i ara torna a agafar aquesta pilota amb les mans ja per reutilitzar el lloc i fer aquest servei de porteria. Primera ocasió real ha pogut anar a les mans de, de costa per part de la tordera, que sembla que aquest ensurt de la fusil l'ha fet reactivar-se en aquest minut 6 de partit i ara eh, no s'ha entès no allà a la banda dreta del palafugiu de i, per tant, serà eh, servei de la tordera de banda. Raül Coloma, que és del minut 1, està eh, d'en peu, fa instruccions als seus homes. També l'entrenador de la tordera tampoc no s'ha segut en cap moment. Eh, aquest servei ha, -ha anat eh, malament, ha sigut admet i ha reforçat un altre cop el servei de banda. Veiem que això, que els dos equips ho han intentar per les bandes, ja que el centre del camp de moment dona bastant el sol eh, i fa calor i també és un tenen els, els efectius més, més forts en atacs. Ara ha recuperat aquesta pilota el palafugell, avança per la banda dreta Emilio amb la pilota, però l'ha acabat perdent el defensa de la Tordera del 3. Per tant, comença ara per la banda esquerra. Eh, la Tordera per mig del camp va, man, que fa una centrada per defensar... Ha fet, va ser ha xut per despistar a Costa, però molt atent, ha posat una mà prodigiosa que ha parat un gol que anava ja per sobre del travessé. Però bé, bueno, crec que han considerat que era fora d'ajoc, perquè ha de treure servei Costa. Per tant, de moment tornem a la tranquil·litat en la porteria del Palà Flugell. Servei de Costa... La té Àngel una altra vegada insistint, ja diem, per aquesta banda dreta. Si no ho troben, doncs tornant a costa, com estan fent ara, i ho intenten per la banda esquerra. Aquí té eh, Brian amb la pilota per aquesta banda dreta, però un defensor de la tordera li ha reposat. Compte perquè es toca la cama a Brian, sempre que li, aquest cot de pilota li ha donat, abans de sortir per la banda però en principi continua caminant pel camp. També escalfant, aquests primers minuts és, és important haver escalfat bé. I trobant aquest servei, Marc Romero, que canvia cap a la banda dreta, amb Ahmed, Ahmed continua, li treuen la pilota, compta, la recuperen l'altra cop a Ahmed, li vol trobar a sobre, fa aquesta centrada que no ha pogut agafar Xavi i Mora, estan aquí en una pica baralla, prop de l'àrea de Tordera, que el seu defensor ha fet un xut en l'aire per intentar eh, evitar aquest perill, i l'albitre acaba pitar falta en favor a la Tordera entre, entre el Fonset, entre un jugador del Palafrugell, i un altre la Tordera, de la Tordera per la banda esquerra. Ara és a Tordera, i avança per, a, per la seva banda esquerra, un centre, el que no ha arribat pipa, i que és per, de, per costa costa que fa el servei de porteria, amb el Romero, combina amb Ahmed. Ahmed continua insistint per aquesta banda dreta, però ara el està s'està agonant que el Palafriu està insistint molt per allà i són tots els jugadors eh, col·locant-se cap a aquell costat. Per tant, potser veurem que les properes jugades d'atacs del projecte de tornaran a ser per aquesta banda esquerra on ens trobem nosaltres a la, a la galeria. Servei de banda, per la banda dreta, per, per la Frugell, serà Emilio, qui t'haurà aquest servei de banda. Que finalment... No, l'àrbitre ha decidit que aquest servei de banda pos falta. Hi ha hagut una falta aquí al mig del camp. Per tant, Emilio només havia anat a buscar la pilotada Costa que estava arriada a sobra, l'ha arribat a agafar Brian, Brian que s'ha li escapa per la banda dreta perquè ha tocat el defensor del tortera. I Estan aquí ja a prop de l'àrea, aquest servei de, de banda dreta. Mar Romero, Mar Romero que la perra, toca mala mèa al Turdera, al de Santí Costa que ha donat de quasi fer falta per a al Costa que està recuperant la posició de portaria que s'ha fet, per sort, un embolica aquí amb la pilota i l'acaba perdent. I l'ha recuperat ara mateix el Palafone, però ha sigut una jugada molt perillosa perquè costa, ha de sortir a la porteria, sortint fins al l'àrea per parar a Rosas i perill. Ha fabulat una jugada perillosa. En aquest minut de partit continua el retratiu al turner a 0, a i 0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 en aquest partit del Palafugir o sigui, contra Tordera, aquí al centre de la Tordera, ha estat un córner, el primer córner ha partit la Tordera, que ha anat directament fora, serà servei de costa de la porteria, i de moment, això, a ocasions, el Palafugir ha tingut una de molt bona, la Tordera potser ha tingut més, però no tan encertades. A banda d'aquest perill que ha, ha creat fa un de minuts l'atac de Torrera. Ara és el palafuggir que es posa a treure la pilota, és Agmet, amb net que torna cap a costa, cap a la porteria, per, intentàvem per aquest costat dret però no ho han trobat perquè com ja han dit de Torrera es fa molt aquest costat dret. I llavors intentaran per l'esquerra. Buscaran Brian, que no l arriba la pilota. Ara és a l'àrea i, cuidat-ho, la tenia Xavi que n'ha estigut contra la defensa de la tordera serà tacada de banda dreta aquí al costat de l'àrea de la tordera ho intenta Cristiana amb un sot molt desviat, per tant dona un nou servei a la porteria de la tordera Segueixen com els resultats dels altres camps perrans com segueixen. Doncs precisament hem tingut una novetat i és la que fa referència en el partit que estava jugant al Calonja, doncs que finalment ha tingut més sort que l'Aro perquè ha acabat guanyant per 1 a 2. Vale. Doncs bueno, sort pel Calonja esperem això, que nosaltres també puguem marcar com a mínim el fútbol. Ara ha hagut una jugada d'atac de, de Torbera que en l'afrontant de l'àrea per la banda esquerra no han pogut centrar bé i ha sigut un altre cop servei per Costa. Costa que combina amb Àngels, Àngels amb Marc Romero, mar Romero amb Agmet. Torna a intentar el per aquella banda dreta, però no, perquè està molt tancat d'equip de Tortera. Per tant, eh, torna Agmet per, per Costa, Costa per Marc Romero. Ara és l'Ai en qui comença la jugar des de la banda per intentar passar al mig del camp suposen difícil aquesta pilota que ha passat al mig del camp intenta recuperar-la Albert Sánchez però no ha pogut i és David, el porter de la Tordera qui ha rebut aquesta pilota que la recupera per la palafruge al mig del camp la T Àngel disputada, acaba traient la Tordera demana fora de joc a ah, José Manuel que l'àrbitre ha acabat xiulant per tant és servei de nou per costa, pels blanquinegres. Costa que ja combina directament amb Brian per aquesta banda esquerra, però si jo ja està veient com aquesta banda esquerra és on tenen més lloc per atacar. Laura en va amb aquesta pilota, arriba a l'àrea per aquesta banda esquerra i al final hi ha una pica picabraia aquí al mig, en centre de l'àrea i l'acaba recuperant Emilio a l'altra banda. Emilio, que va cap enrere, cap al Albert Sánchez, que centra i no ha arribat, no ha arribat d'aurena no aquesta centrada, per tant, serà sardell un altre cop per la torrera de portaria. Estem veient que la el Palafugir està transitant entre els laterals quan no arriben per un costat, eh, fan el canvi de lloc ràpid per la banda, i això els està generant un perill en atac, per tant, crec que aquesta és la que han de continua a seguir. David afurtua al ciut de la porteria, no s'alles amb el seu company i va directament fora a la banda esquerra que servirà Albert Sánchez Palpa la fuga. Albert cap en ràdera, cap admet, admet per la banda esquerra. Combina amb Cristian Moreno, que sento menys que canvia per Marc Romero i busca per aquesta banda dreta a Brian. Bryan que va corrent i hi ha hagut mà, mà de la defensa de la tordera per intentar frenar a Brian per aquesta banda dreta en aquest minut 17 és la segona eh, falta que fa la tordera en aquest partit i que servirà a Cristian Moreno Cristian Moreno que fa aquest centre que no hi havia ningú massa d'hora s'ha anticipat massa els seus companys per tant el servei de porteria de Totera que en treu empreses, tenen empreses perquè el confinament s'ha recol·locat l'agafa José Manuel, prop de l'àrea però l'ha recuperat finalment Toni, pel Palafrugell continua aquesta lluita li pita en falta en favor al Palafrugell per Àngel que la traurà aquí, prop del mig del cap és ara Marc Romero, que continua amb la pilota. Marc Romero una altra vegada per costa, organitzar-se, que té una les posicions. Has de estar al mig del camp, Lauren, amb aquesta vida entrant per la banda d'aquest, que l'ha reforçat la defensa del Tordera. I és fora de banda, finalment per per a Fugeres d'aquesta banda d'aquest, la teu ràpid, Brian, un central que no ha pogut arribar Albert Sánchez, S'havia passat mig camp però no ha pogut arribar. Ara, aquesta pica de laia, el ha pogut recuperar la pilota per banda esquerra. El Palacio Gei, prop de l'àrea, generant perill. Xuta. El Palacio Gei a porteria, però ha anat fora. I sembla que serà el que ha tocat en algun defensor de la tordera i serà córner en favor del Palacio Gei, córner... Esquerra, per la banda esquerra que el servirà Albert Sánchez Pujant aquest torna Ángel Manromero el capità Brian Estan esperant aquest àrbitre Xiuli per poder treure i ha fet una passada enrere al Sánchez i l'ha centrat un altre jugador del Palafroger, però no ha pogut arribar cap jugador en atac a agafar aquesta pilota dins de l'àrea. L'ha refusat la defensa de la Torrera, per tant servei de banda pel Palafroger per aquesta banda esquerra des del centre del camp. En aquest minut 19 seguim aquí al camp de la Torrera, Tordera' 0, Palafroger 0. En construcció J. Domingo, en jardineria i altres també J. Domingo.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 Dit, estit, Restaurant Tips a Palafrugell. Ens trobaràs a l'Avinguda del Mar 1, a la rotonda de l'autovia de Calella. Dit, estit, estit, estit. a partir del minut 20, una fantassa de punteria per David, que ha tingut una molt bona ocasió entre Xavi Mora i Emilio, al que pa que no no sontes al final de al centre de l'àrea i l'ha acabat el, el porter amb les mans del porter de la Tordera. Eh, la Tordera continua insistint per aquella banda dreta, però no combina gaire, no hi ha gaires passes entre l'equip, són passes molt llargs, de vegades directament des de la porteria, i no acaben de fer un joc organitzat. Per tant, en aquest sentit està tècnicament més organitzat, jugant eh, per aquestes bandes controlant millor la pilota, i això has fa tot faltes a l'equip de la Tordera que que va traurar aquesta que seria la quarta falta de la Tordera en favor al Pala des de la banda esquerra o plasgeitó en la falta la rep Xavi Mora no l'acaba d'agafar bé amb el teu, el restons de la defensa de la Tordera i allà a la banda dreta l'ha pogut agafar Manuel per de Tordera, però l'ha acabat perdent per la banda i serà servei de banda pel Palafrugell. És el que comentàvem, Ferran, que la, es veu molt més urbanitzat, molt més tranquil·la en el camp, al Palafrugell, que no pas al local de Tordera, perquè no els acaben de, de sortir les combinacions per arribar de manera ordenada a la front de l'àrea de costa. En Edsbrai, aquí està amb la pilota, vol després de la defensa, canvia cap a la banda dreta però no s'acaba d'entendre amb en Ahmed i va fora de la pilota en favor de la Tordera. Servei de banda per la Tordera. La Tordera va aprofitar aquest, aquest servei per això, per aquell. perquè estava faltant que organitzar-se en atac i agafa la pilota rossa, rosa és que avança, canvia cap a la banda esquerra, cap a man man que aquest central no ha pogut agafar ningú de la tornera, i l'ha tret fora de defensa del Palacruxell un centre ha acabat en les mans de costa del porter de la tornera perdó, de David del porter de la tornera fa aquest servei David per la banda dreta de la defensa de la tornera i gol, gol Gol, gol, gol, gol, gol de la Tortera. Gol al minut 23, Tortera u per la Jey Cero. Ha sigut el primer gol d'aquest partit, un gol, se'n permeteu dir, bastant per falta de de concentració, perquè ha fet ràpid el porter de vista per la banda dreta, i ha sigut... Eh, Penso que Rosas, no, perdó, Jose Manuel, que ja ha marcat aquest gol per la Tordera, aquest primer gol que els posa per davant de marcador marcadora al minut 23, després d'això, que el, el seu porter fes aquest servei de cap a la banda, ell ha rebut la pilota en el centre de l'àrea petita, i David no ha pogut evitar la pilota que li ha passat per sobre i ha entrat per la xarxa de la porteria del Palafrugell, ha entrat del mig del càmer al Palafrugell, Compte amb Lauren, Lauren, que intenta passar cap a la banda esquerra, però no aconsegueix la defensa del, del Tordera. Per aquesta pilotessa de servei de banda dreta pel palafugi. Brian, que t'haurà aquest servei de banda, d'intentar agafar Xavi Mora, que no ha pogut el cap. Ha, segut, ha sortit de posada, però Toni ha aconseguit fer-se una cop amb aquesta pilota per la banda esquerra va per la banda esquerra, entra en l'àrea, intenta centrar, però no hi ha ningú, ningú del Palafolgell eh, per agafar aquest centre, la recupera Turdera, Turdera avança per la banda esquerra, va a Sant pipa amb aquesta pilota, centra i xuta, xuta dins del mig de l'àrea, una pilota fàcil per costa i treu de nou el Palafolgell. Un gol que, bueno, una mica em va perquè ha sigut això, una falta... Una falta d'atenció per part dels jugadors del Palafruge, però que fins ara havien demostrat estar molt concentrat en aquest partit, per tant no s'entén gaire. So de passat esperem que hi així encara hi ha molt de temps de reacció per part de l'equip Blan i negre, que ara això tornen a tenir la posició de la pilota, però no aconsegueix dir roba la toderera que per aquesta pilota, unaaltra vegada se'n va cap a la porteria i l'agafa costa i fa aquest servei de porteria per Agmet, Agmet, que la centra per Xavi Mora, que no hi arriba, aquesta pilota per la banda, esquerra prop de l'àrea, per tant, tot serà servei de banda per la Tordera. Ara, clar, la Tordera, amb aquest coroll, mmm, s'ha agafat més en calma el partit, Trigam més temps per les pilotes, intenten organitzar-se, aguantar un moment aquest marcador favorable pel país per locals, treuen de servei de banda, l'agafa. Albert Sánchez intenta sorprendre el porter, però no ha pogut ser i David ha agafat aquesta pilota i disposada a treure aquest servei de portaria, d'agafar amb les mans per la pressió. ...del Palacio de Gell, aquí al porter de la Tortera... ...que la centra cap al mig del camp, cap a Romero... ...Romero, cap a Pipa, i cap a José Manuel... ...i havia arribat a l'àrea, però l'àrbitre ha dit... ...que estava en posició irreglementària... ...en fora de joc José Manuel. Per tant, serveix Mar Romero pel Palacio Gell... ...intenten per la banda de d'una altra vegada... Ara és Àngel, qui té la pilota, torna cap a la capa a Ahmed. que vol canviar, intentar pel centre del camp, amb Cristian Moreno. Christian, cap Emilio, no ha pogut agafar aquesta pilota per la banda, esquerra i serà servei, de banda per la Torbera. La Torbera treu de banda, Ué, de manera molt desordenada, intenta tirar la pilota cap a l'àrea rival no li sorpera, tot i que ha pogut agafar aquesta pilota en man per la banda esquerra, que l'ha diat cap enrere Rosas, Rosas cap a Romero, un altre cop pel porter de la tordera, David, que tornarà a posar la pilota en joc. Busquem altra vegada aquesta banda esquerra, l'arbitre acaba de xiular que hi ha hagut mà de, del Palafruge en defensa en aquesta Banda esquerra, prop de l'àrea. compta han tret aquesta falta, m'han cap a Manuel, però finalment eh, l'ha pogut aturar Costa. I ha evitat l'àrbitre una falta de José Manuel sobre Costa en aquesta opció de pilota, per tant és servei de portaria pel Palau Cruzell. La treu Ahmed, Ahmed per la banda dreta. Continua cap al mig del camp per Àngel. Àngel, l'altra cop retrocedeix cap a Ahmed. També busca aquesta banda esquerra, de moment prou, intenta per la dreta. Una altra vegada en enrere Emilio. Intenta fer un canvi de banda que en la direcció del joc que no ha sortit bé i per tant la rep el porter de la tordera, David que torna a iniciar el joc, ho amb Nil, Nil que fa una centrada doncs Manuel, però no son n'ha entès, més avançada, i l'ha pogut recuperar Costa. Costa cap a Marc Romero, Marc Romero combina amb Lauren, Lauren cap al mig del camp amb Christian, Christian combina... Una altra vegada amb l'Aurenta per la banda dreta, límit en falta al Palafugell prop d'aquesta àrea dreta, compta, és una falta perillosa en favor del Lauren l'Aurenta queda a terra, sembla que es dol de, de la cama dreta, del peu dret, però ja s'aixeca i serà Albert Sánchez qui xutarà aquesta falta al Palafugell veurem si, si aquesta ocasió és aprofitada pel Palafuger i Ferran Seria una molt bona notícia Doncs sí, ara mateix en aquests 30, 30 minuts d'aquesta primera meitat, seria molt bona notícia que el Palafuger pogués empatar aquest partit que ja ha començat molt bé però que per, un, per una falta d'atenció en 5 segons s'ha produït el gol de l'equip local rival, per tant, es posa per davant del marcador al minut 23 treu la falta Albert Sánchez, la centra, no arriba ningú, la defensa de la Tordera refusa aquesta pilota, pilota a la que arribarà Emilio Emilio Clasuta està lluitant per aquesta pilota a l'àrea de Correra Esquerra Toni que l'ha acabat perdent i serà Eh sacada de, de portaria de la Torguera continua la Torguera treu la pilota, la pilota cap a Edu Vega Edu Vega per la banda dretes entren per tu baix José Manuel una altra vegada que ha sigut l'autor del, del gol i ara la Xuta cuidado, no finalment s'ha per fora a la xarxa pel costat dret i serà córner, perquè l'ha tocat sembla ser un defensa del palafuger per tant serà córner el segon per aturber en aquest partit i serà de la banda dreta i la traurà pipa aquest córner Perseb que els jugadors de per a estan nerviosos davant davant aquest resultat desfavorable. Sobre el Corner Pipa, Pipa que, que aconsegueix refusar aquest córner de defensar el col·lectiu de la pilota, continua el contraatac. Eh, Christian Moreno se li escapa, la volia passar cap a Emilio, però la trajectòria de la pilota l'ha tocat un jugador de tordera, un defensa, i per tant ha sortit per fora de banda esquerra. Una banda esquerra que és aquest servei Emilio, la té Emilio, la juga cap a enrere, eh, Isma, cap a enrere, per Esmet, Esmet, Costa, Costa per Marc Moreno, que jugarà amb Brian, amb, per aquesta banda dreta. Brian, i pitant falta el jugador de la tordera que ha volgut interceptar la pilota. I aquesta falta des del lateral del mig del camp dret. Brenc que la vol punxar. I la punxa cap a la banda esquerra. Xavi Roca està prop de la pilota d'agafar-la. Ara és Emilio. Emilio cap a Xavi Roca. Una altra falta. Falta, Xavi Roca, prop de... L'Areada, Tortera, per la banda, Esquerra, és una segona falta perillosa, t'han posat a només 3 minuts al Palacujer. Per tant, l'ància de gol no s'ha perdut ni molt menys, queda molt partit per davant. I, I vaja, doncs, de moment el Palacujer està oferint un bon joc, s'entenen, no, no hi ha gaires errors de falta d'entrenament dins del camp que ha sigut això, aquest, aquesta sacada ràpida que ha tingut el porter de la Tordera que hi ha desfixos els jugadors del Palafruge i que José Manuel del número 19 de la Tordera ha acabat convertint el primer gol d'aquest encontre al minut 23 Traurà la falta del Palafruge Isma Isma és aquesta pilota segurament serà una centrada que voldrà, que està esperant Marc Romero, Albert Sánchez o Toni. També Xavier Mora s'inculta ara mateix. Xuta, eh, Isma i Espert per fora de la porteria perquè ha tocat un defensa de la tordera. Per tant, un altre cornet els perdirà Albert Sánchez pel palaç Pugen quasi tots els jugadors del palafiri per, per aquest córner. No a la punxa, la passa a Emilio. Emilio que sí que la punxa. Quasi, quasi arriba Toni a aquest ramat que se li ha quedat una mica desplaçat de, de la porteria perquè l'ha aconseguit agafar la defensa de, de la tordera i ara a la córner però per l'altra banda, per la banda dreta que el tornarà a servir eh, Albert Sánchez. Albert Sánchez, s'aproxima a aquesta banda, estan esperant els jugadors. No no de, de moment, mh, ara sí, Albert Sánchez fa la primera punxada directa, centrada directa de, de corna pel Palau. I que no arriba arribat ningú, que ha refusat. la defensa de la Tordera, cap al mig del camp, però la recupera Brian, i li falta, i haurà aquesta falta enmig del camp Isma. Gràcies. Finalment no, finalment l'ha totat, per exemple, va existir Marc Romero, però ha anat molt desviada i serà servei de porteria per David. En aquest minut 35 d'aquesta primera jornada, tercera cadena de l'Europ 16, Tordera 1 per la Flux 0. Diuen que els vols és millor comprar-los un dijous de matinada, que el dia pel peix és el dimarts, que la millor fila al cine és la número 12. I per estrenar cotxe? Aquest és el moment. Descobreix els descomptes exclusius d'unitats limitades en estoc a tota la gamma SEAT. Consulta el nostre stock d'Iviza, Leon i Tarraco a SEAT Pro Auto, amb un ras. SEAT Pro Auto. El veus, el vols, el tens. Continuant amb per aquesta banda... Li ha passat finalment a José Manuel, José Manuel que retrassa la pilota, l'enderrereix per Rosas, Rosas per Barcelona i arriba un altre cop a la porteria de la Torbera. David que treu, David combina amb Rosas pel mig del camp, la refusa de la defensa del Palastro Geri. Compte, compte que l'agafa Emilio i mira la frontal de l'àrea i la defensa de la, de la Torbera li ha pogut parar aquesta empenta que ha tingut Emilio per per arribar fins al la frontal de l'àrea de la Torbera i eh, la defensa de la Torbera acabat refugiant aquesta pilota que permet el camp que el Palau de tret per, per banda per tant s'ha de servei de banda treta per la Torbera Treu de Torbera, cap a l'Edo Vega una altra vegada la defensa del Palau de Cogell segons servei de banda consecutiu per la Torbera Nil és qui s'ha de treure davant d'aquella banda d'Aleta per la Torbera. La treu Nil, Nil cap a José Manuel, José Manuel que fa una central molt passada, la controla Brian, la troba a Cap, i refusa a final, però es queda a prop de l'àrea, per tant, finalment el ha fet un xut per treure aquesta pilota, un xut que l'ha pogut agafar, i mor està en compte amb l'altre control de l'àrea per la banda, Esquerra, Finalment l'ha perd, mireu en la defensa de la tordera, perquè estava sol en aquella banda esquerra, però l'ha recuperat l'Aurem. L'Aurem continua per aquesta banda banda esquerra, per Palastro Jets, i compta perquè hi ha hagut una falta, un jugador de torderes dol, hi ha ja com una mica de picabaralla, l'esvitre surt a posar pau, el, el jugador de, de la torrera que està estirat al terra és Edu Vega. Encara no sabem quina decisió ha pres l'àrbitre sobre aquesta jugada. Està intentant veure com es troba Edu Vega després d'aquest cop. Raül Coloma que està molt a prop d'aquesta jugada. Finalment l'àrbitre ha decidit veure una groga. Groga pel el jugador de Tordera, sembla ser. S'aixeca Edu Vega, finalment, i tot i que ha sigut ell que ha fet mal, la pilota s'ha ser, de servir ara al Palafuge. Aprofiten aquest aquesta aturada per per veure aigua en la banqueta l'equip del Palafuge, l'equip de Raül Filoma, que també aprofita en reloj per donar instrucions els jugadors l'ambient que dels jugadors del Palafon doncs tenen ganes d'empatar de, aquest partit i en aquest minut trenta-nou aquest aquest parada no els va bé perquè al final el que fas és estar fa per als punts però treure la concentració. ja es comença a, a, a tornar els jugadors a les seves posicions. De la tordeera la Torera cap a la banda dreta que refusa la defensa del Palafrugell torna cap a la tordeera és Romero qui fon contra la que l'agafa man man intenta to, però l'ha pogut parar a Ahmet amb la pilota i la recupera pel Palaufruger i la té ara Sony Sony per la banda dreta la passa cap a Crist Moreno qui la tavien de fer falta. La serveix finalment costa, costa amb Lauren, Lauren que passa al mig camp per Albert Sánchez, Albert Hansen per aquella banda esquerra, apropant a l'àrea amb Xavi Roca, Xavi Roca que la centrada des de la banda esquerra la volia agafar, Lauren, però finalment ha sigut el torter a la tortera David qui ha pogut agafar aquesta centrada on Lauren no ha pogut arribar en aquests minuts 40 de la primera meitat. Treu el servei David, David va directament a les cames de d'Ahmets, que s'enfa d'aquesta pilota, de torna a xutar, i la torna a agafar les mans David per a fer aquest servei de porteria. Ara sí, cap a la banda dreta, l'agafa Marçal, Marçal que volia combinar per Raire en Roses, no ha pogut ser, perquè la defensa del poble la l'ha tornat, la recupera Brian van per la banda esquerra però ha sortit fora. L'havia combinat a mitja i m's Manuel no, no put arribar a aquesta pilota però compta perquè esteu en la segona la ter tercera tercera rega del partit. Per mal per protestar s'ha i que... dir que la pilota és qual tornera perquè, com hem dit, eh, Isma no pogut arribar a, a la combinació amb Braille. Falta, falta de... de sobre l'Aurem. L'Aurem que està al Terra. La grada reclama que, que no ha sigut falta. Però des d'aquí es ve a... Clar, com la l'ha donat involuntàriament, però amb la mà a la cara i l'aurem ja es tocava la cara per tant, té una falta Brian pel palafroger Brian, que es centra cap a la banda dreta en l'àrea dreta, a sota punteria va ser David Roca l'agafa, n'aurem fa un xut a... i finalment aquest xut a porteria ha anat fora per tant, serà servei de porteria per David en aquest minut 42 ja aproximant-nos al temps reglamentari d'aquesta primera meitat. Veurem quant d'afegit dona finalment l'albitrat. Tenim més resultats, Ferran? Doncs sí, sí, hem anat coneguant un, tot i que és provisional, i és que hi ha un marcador d'1 a 0 entre el Cal Aguidor i el Salram. Perfecte. Continua la tordera, la tordera amb man, man que s'entra, Compte, perquè es met el vot d'aquesta pilota, la controla Toni, Toni continua, arriba al mig del camp, però es topa amb Romero, de la Tordera, que no el deixa avançar a l'ecupera aquesta pilota, i li piten falta. Falta que ens posarà a treure ara la Tordera, una falta prop, havent passat al mig del camp, propera més bé a la banda d'est, que és la banda per la que ha intentat a Torbera, tota aquesta primera metat a atacar. i també per on ha arribat el gol precisament d'aquest equip local perdó, és la zona del camp on la plafibera està més atent i tancar-la per no deixar espais oberts veurà aquesta falta Romero, Romero que la senten cap a la banda esquerra, molt desviada. José Manuel l'ha enviat amb un xuc de, de cap molt desviada per la banda esquerra. Portaria servei de costa, costa cap l'Azmet per la banda dreta. Combina Azmet amb Cristian Moreno. Christian Moreno canvia de banda cap a Brian. Brian que li troba amb man. Man recupera aquesta bilota per la tordera i ha sigut finalment Isma, qui ha pogut refusar aquesta pilota de Man que serà córner minut 44 d'aquesta primera meitat Man es posarà a treure aquest potser aquest primer cor, aquest córner per la tordera quan queda un minut del temps aglamentari veurem si l'àrbitre decideix Sineix donar algun minut més, jo crec que sí perquè amb la falta que hi ha, que hi ha un prop de la banqueta de Raül Coloma que ha acabat fent una targeta groga per, per, per la Fulger, la primera per l'equip, doncs potser afegeix un parell de minuts. Servirà ara Costa per, per la Fulger i Costa l'Azmet amb perdó, amb Mar Romero. Mar Romero buscant a Brian, Brian per la banda dreta, passa al mig del camp, li acaba traient el jugador de la tordera en Per tant, serà servei la banda pel palaçó Jake. Servei que efectuarà Brian una altra vegada. Brian cap a Isma. Isma que la centra. No hi ha ningú en els dits de l'àrea. La refusa la defensa de la tordera. L'aconsegueix contra amb el capa al defensa però no ha pogut finalment acabar d'enxampar champat aquesta pilota que la defensa de Tordera ha fet un chut un chut ja fora de sobre que l'ha acabat a estar altra cop costa. I hem pitat una falta a Mitel camp pel dolor de la coraçuja que tren la pilota. No la tap, Laurent l'ha acabat per ben Lauren i Ara és la llatçada, falta per l'Aurent sobre man ta seta amarilla, groga ta groga per l'Aurent. En aquest minut 45, estem ja en el minut, en els minut del temps afegit d'aquesta primera meitat. Està man al terra per aquesta falta que l ha fet l'Aurent. I ja suposo que aquesta sí ja serà o la darrera o una de les darreres jugades d'aquesta primera meitat, Ferran. Sí, a veure doncs, si aquestes darreres jugades permeten doncs, marxar el temps de descans amb un empat, si més no. Sí, bueno, eh, de moment ara trobem aquesta falta mal, eh, favorable a la Tordera, està bastant lluny de l'àrea, l'altre d'esquerra però més a prop del mig del camp jo crec que anirà a buscar la centrada. Manes imposa tota a Xuta, la centrada. No hi arriba ningú de Tordera i l'agafa gafa Toni tot i que l'àrbit acaba cholant a no temps per més, acaba aquesta primera mitja aquí al camp de la Tordera, Tordera U per la Cullè i Rero. A veure, doncs, a veure què passa aquesta segona meitat, a veure si tenim més sort. Doncs sí, perquè és el que anàvem comentant. Aquesta primera meitat maïtat, primers, fins que arribes al gol de la Tordera, els primers cinc minuts, a Palastro Geri eh, semblava que tenia, tenia les idees molt clares, que estava ben posicionat. Quan no sortia per parlàvem d'esquerra, canviava i anava cap a la dreta. Ha tingut una ocasió molt bona, però eh, finalment, eh, al ja, minut 23, la sacada ràpida de David, però que ha sigut clau que el porter ha vist eh, l'espai en la banda dreta de la tordera i l'ha passat ràpid i José Manuel acabat transformant aquest primer gol per la tordera. Des de llavors ha an an anat a menys, s'ha començat a replegar al darrere, eh, ha intentat treure algun contratac eh, per igual aquest marcador, però els està curtsant bastant perquè es, es troben tancats això, cap enrere defensivament clar, no ens interessa un, un 1-0, encara a la segona meitat amb aires prescos es pot tornar a començar, es pot tornar a remuntar, però si sí, ja en la primera meitat en marquen dos gols, és una mica més complicat, sobretot davant d'aquest equip que com hem dit al començament és un dels rivals més forts més equilibrats en referència al Palafrugell, més competitiu i per tant eh, un del, dels rivals de Batra un dels partits més importants Eh, en quan al resultat, sumar algun punt aquí eh, és eh, vital pel Palastro Gell per poder tenir possibilitat d'una nova temporada, eh, aquesta nova temporada per ascendir i veurem si Raül Coloma, que creiem que sí, eh, tornarà a pujar aquests ànims d'un Palastro Gell que, com acabo de dir, això, que ha sortit molt, molt endullat el partit, però que després del gol s'ha anat apagant una mica. Doncs bé, us seguirem molt atentament d'aquí una estona. Fins ara, Alba. Fins ara. Són les 7 i 6 minuts, tornem cap a Tordera. Bona tarda de nou, Alba. Bona tarda, espant. Sembla doncs, que ja està tot a punt de començar, no? Doncs sí, ara ja els jugadors van treballar la, a funcionar-se en el terreny de joc. De moment, sempre que no hi ha canvi, com a mínim per la onda del Palafurgei. I esperem aquesta segona maeta del Palafurgei. O sigui, en aquests últims minuts, eh, després del gol, s'han esportat una mica, diguem-ne, i s'han tancat cap enrere. Ara, la tàctica, òbviament, de la Dorada serà aquesta, quantes minuts de tancar-se en defensa. El Palafurgei no ha de reaccionar i tornar a atacar. ...com ha fet els primers minuts de la primera meitat. Tiu l'àrbitre d'inici aquesta bona meitat... ...a per la surgir al mig del camp... ...controla Marc, Marc Romero... ...Mar Romero per Ahmed... ...Ahmed que intenta passar pel mig del camp... ...li fa falta... ...la ha eh, rebut Albert Sánchez... ...i l'han fet falta... ...i la treu per ...que té la pilot al mig del camp... La té Toni, Toni per aquesta banda esquerra eh, continua avançant, avançant, avança, la passa per l'Auren de que l'ha passat per l'Albert, que no ha fer aquest ramat que l'ha parat la defensa de la cordera. Aquest contraatac arriba a l'àrea del palàstic, fa la centrada a Manuel i ha sigut per sobre la porteria, la pilota ha sortit per sobre la porteria. Prime ens surt una altra vegada del gol de José Manuel per l'espugent aquest. Primer minut de la segona meitat servirà a costa de porteria, costa per Esmet. Esmet intenta buscar aquesta banda esquerra, combina amb Xavi Mora. Xavi Mora combina, Emilio eh, continua per aquesta banda esquerra, recula per Esmet al mig del camp. Esmet a la centre, arriba Xavi Mora però ha sigut el centre de massa llarga. ...i l'ha pogut agafar sense problemes David, al porter de la tordera. David, que fa el servei de portaria li ha la pilota perquè ho volia provar per banda dreta... ...i no ha sentit ho intentat la per la banda esquerra. No s'entenen els mig campistes de la tordera, per tant, treu servei de banda... ...des de mig, cap al palafrugell, cap a darrere, cap a Ahmed... ...A Ahmed, que vol trobar la, el canvi cap a la banda dreta és Marc Romero i avança per la banda esquerra, creu el mig camp, continua Mar Romero, se l'acaba traient el jugador de la tordera i l'arbitat falta de Mar Romero en atac. Per tant, es la pilota de la tordera. Aquesta falta, hem vist el camp, la tordera la treu cap enrere, una altra vegada per David. David que fa una centrada buscant la banda esquerra. Arriba José Manuel, José Manuel, la frontera de l'àrea, a la banda de terra, li ha fet falta, falta la defensa del plací sobre, sobre el davanter de la tordera en aquests minuts 47, la falta ha sigut d'admets. Una falta perillosa pel palafugerí que és el que hem dit fa uns instants, fa dos minuts que ha començat aquesta segona meitat, i el que decidiré tirar cap endavant, tornar a buscar les bandes, per les posicions de canvis de, de pilota d'una banda cap a l'altra ràpida, perquè no hi hagi opció de reacció de la tordera, i no provocar faltes com aquestes, tan periodoses en la frontal de l'àrea. Servirà man aquesta falta el jugador de la tortera, Finalment no ha sigut un altre jugador de la tornera que ha servit aquesta falta. Xuta Rosa i l'ha agafat David. Costa. Costa fa que ja per servir de porteria per la Conjell. Que ja l'ha arreglat la de defensa de la tornera i ha caigut els peus del ben Sánchez que ha fet una consultada llarga a la pilota al mig del camp. Que no és per ni l'ús. Se treu... La l'atreveix. S'han tret un gol de la tordera i l'avui sa que l'acció que s'entenda a Cos, que s'ha amb una mà per això que d'entrada la s'apropava, no, per rematar, però es costa a portar aquesta rematada. La veritat és que amb els censurs es costa que en la majoria de jugades a pilota llarga que li han llançat jugadors de la tordera veiem com l'agrada en Boger, l'escoltem, i ara ha servit davant de banda la tordera, que recula cap a una altra vegada cap a David. David, que tornarà a ordenar el joc de la seva so, protetida de la tordera, la defensa de la tordera, per la banda esquerra, continua, arriba al mig del camp, la centra per els dades de la tordera, i xuta, havia xutat Marçal, S'ha apagat les mans, finalment, de costa que ha servit la pilota. La pilota al camp. La Titec, eh, Emilio, emilio que l'ha passada. Xavi Mora, que la de Mora, se tira controlada cap a la esquerra, que no hi ha arribat un Toni. El Toni no ha pogut arribar aquest passeig llarg de, de Xavi Mora perquè un defensa de, de la tortera ha tocat aquesta pilota i capa fora per tal serà atendre con la d'aquesta segona mitjans qualpa de Suge. Sí, sí. Asolè sí. intentant trobar un company, no ha pogut arribar ningú, de fet l'àrbitre ha pitat falta en aquest posició entre els dos jugadors del asfalt i del Tordera. I saldirà la pilota una altra balada de tortera per seure aquesta falta d'aquest rabat al que no ha pogut arribar cap jugador del Palastro Jays d'aquest còrner que ha servit al Versace. Seu la pilota David, el portia, la tortera, la seua papà. No has vols controlar aquest rabat per fer-ho davant d'aquest rabat de del Palastro Jays. La treu Toni, Toni que Agmet, Agmet que fa una passada llarga cua pues, di un centre directament a les mans de David, del porter, de la porteria. Crec que el Barcelona s'està resistint massa, tenen massa ànsia de vol i li poden avançar ràpidament. Tot i això, tot és que faci un petit error. A la que no la tranquil·litat seria una bona amiga quan s'estalclos intentar d'una eh, remuntació a la ciutat i arribar com a mínim a l'empat en poter emportar-se un punt a l'aixecat de Tordera Minut 51, a partir de Tordera 1 per la Fugerí 0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 Veure, ...ha tingut una molt bona ocasió però ara no Manuel que s'ha anat per fora un altre va ser per no? rogues ara l'àrbitre acaba de treure una targeta droga al que sembla ser el segon entrenador a un, a un jugador de... que estava fora del camp del Palafrugell o sigui, és dir, un suplent per protestar en liniers sobre aquesta acció de, de Manuel Cetí que que ha arribat a la porteria sorprenent a la defensa del Palafrugell, però no a costa que ha pogut evitar aquesta, aquesta ocasió del davant de la Torbera. Per tant, tercera partit pel Palafrugell, la Torbera porta dues, i ara aquesta pilota ja ha pogut sortir davant del Palafrugell, ara ja des de la, la banda esquerra de l'àrea, trobat i no ha pogut fer Albert Sánchez ha fer l'empat amb aquesta ocasió que ha acabat a les mans de David per tant, David acaba de servir una altra vegada des de la porteria amb un lloc llarg que arriba un altre cop als costes a l'àrea del Palafrugell davant seu hi Albert Sánchez que agita, que pugui arribar més prop de l'àrea a Costa i Vegada, ha aconseguit una vegada l'atleta per la Sugell, que havia arribat fins al mig del camp, però l'ha tornat a perdre. I llavors la Tordera ha retrocedit aquesta pilota una altra vegada fins 20, i David ha fet servei de punteria a punteria, perquè ara la costa i comença un una altra vegada l'atleta per la Sugell. Comenta al mig del camp, pilota, i a una pilota, cuidado perquè la tornat a perdre, però la recupera una altra vegada per la Sugell estirament Isma, Isma... Passa al centre del camp, cap a Albert Sánchez, Albert Sánchez cap a Emilio, Emilio en aquesta frontada de l'àrea per la banda esquerra, li passa a Toni, Toni que no està buscades a les entrades, eh, se'n va del primer, se'n va del segon, recula una mica, la torna, no, és no, aquesta pilota a Isma, Isma, cap a Cristian Morenos, aquesta pilotada molt de l'àrea de tordera, el que manté aquesta posició davant de l'àrea de la tordera, que finalment reforra un defensa de la tordera i farà servei de banda pel costat tres a tordera ara està mantenint la pellota a prop de l'àrea, intentant buscar aquest serial empat i fan aquest servei de banda la intenta centrar la de mantena de la tordera però l'àmbit considera que ha hagut falta per tant. Serà servei de portaria de la tordera. Es ve el seu temps, David, amb la renda d'un gol a favor, per tant, la tordera no té pressa. Només eh, buscar un contraatac va molt, però estan tancant molt en defensa. La treu David amb una passada llarga, buscant una altra vegada José Manuel. Bàsicament, David és que ha sentit a la el davanter de la, la tordera. No ha pogut ser en aquesta ocasió, retrocedeix José Manuel cap endarrere, cap al mig del camp. La tordera amb una pelota cap al mig del camp, a propensa cap a l'àrea. La té ara mateix Marçal, Marçal a la frontal de l'àrea, la passa cap a la dret, cap a Nil, Nil, que la centra, no hi arriba ningú a aquest centre, la recupera un defensor de Palafruge, la té ara Emilio que s'ha de treure sobre, i la tordera acaba recuperant aquesta pilota amb vista al cap. Torna cap endavant la tordera, per la banda esquerra, recula, sopren amb temps, torna a recular cap a darrere, cap a la defensa, Joan els defensors de la tornella, passar la pilota en els peus de la tornella per a mig del camp, el palafrugell intenta recuperar aquesta pilota i finalment serà servei de banda per la banda esquerra del palafrugell. De Bona recuperació d'Igma. A més que feu la pilota hem decidit jugar des de darrere cap endavant, fins al camp el palafrugell amb la pilota, segueix Isma, Isma li passa per la banda dreta a Toni, Toni que buscada centrada, esquerda misma i no s'han acabat d'entendre, després la defensa de Torreira, jugadora de Torreira que continua per la pilota, pel mig del camp i han fet falta falta sobre Pipa, al mig del camp i serà la quarta tercera pel Palastro Jey en aquest partit hi ha ja bastant jugadors amb un estat per tant fa per, per tant no, no crec que traun trigui han fer els canvis pertinents. Eh, aquesta planta s'han digat que no han tant i tant, els falta tant solà tordera, parla els canvis per Ipa! Ipa! Canvis per cara de la torcera En marxa Ipa Ipa Canvis que fan amb calma perquè A torno a la que vols acorri el temps I entra Pide Amb el número 12 Ha sigut un canvi defensiu Treuen aquesta pilota, la pilota que la torna cap a Susmallón, aquesta vegada per la banda dreta que finalment ha pogut agafar amb les mans Costa, Costa que servirà pel palaçol Lleig. A més d'aquesta pilota, està decidint la sempre cap al mig camp, no hi ha ningú, la torna a la l'oppa i reposició el de la pilota. Finalment, aquí, la tele de a l'àrea amb Marçal, Marçal que cau, a caure i li falta. Falta per la corbera, molt perillosa, a la frontal de l'àrea, bastant tancada. I creiem que no siguen la cinquena, aquesta groga. No, no, finalment l'hàbitat no, sombrava que anava a la bussaca però finalment no, per tant, el PSG continua empat a targetes grogues i amb aquesta falta molt, molt perillosa en la puntual de l'àrea que que no... el que, és el que la PSG necessita. Ara han de defensar bé aquesta falta intentant no deixar espais. Falta que per la tordera el jugador que acaba d'inculpar-se al camp, Pines. No, finalment serà Mann, que servirà aquesta pata. No. I va directament a portaria i surt per, per l'esquerra. Ha sortit aquesta pilota directament fora, per tant, en aquest minut 60 de partit, Tordera 1, per la Crujell 0. Papa, m'acabo de carregar la batedora de les papilles de la Laia. Com? Doncs amb un xut amb l'esquerra com el Messi. Com el Messi? Serà possible? No s'enfadi, papa. Ha sigut un gran xut amb l'esquerra i Electrodomèstics Corbí tenim tots els batedores que vulgui. Electrodomèstics Corbí, mestre Sagrera de nou, pala frugell. Obert de dilluns a dissabte de nou a nou. Diumenges i festius de 10 a 2. Oh, I de moment la pilota de parada sortit. ...assumirà falta enmig del camp favorable... ...el Pa de Progell, l'automa que està preparant ja... Eh, ...per fer canvis en aquesta... ...en aquesta alineació... del Pa de Progell. La treu Max Romero, la centra... ...no arriba ningú directament a les mans de David... ...i David la torna a centrar... ...una cosa llarga cap a eh, José Manuel... ...la perd finalment José Manuel... ...torna cap enrere aquesta pilota... ...cap al mig del camp... ...consideren que... ...alvis considera que hi ha hagut falta sobre el davanter de la Tordera i, per tant, ara aprofitaran aquesta falta per fer els canvis. Sortirà Ahmed i també sortirà Albert Sanchez. I ara direm els jugadors que entren en el seu lloc. El lloc d'Albert Sánchez entra a Lig, Eric, i en el de d'admet ha entrat Manel. Defensa i atac, és el ha volgut reforçar Raúl Solomà en aquests pasos. S'ha de servei de porteria per la tornera, servei David, una altra vegada en llarg, buscant sempre el seu avantero, Manuel, acaben en el servei de porteria a porteria, l'agafa la... finalment, costa, costa que... S'aportaria una rala de la defensa del projecte que ha volgut sobre aquesta pilota per llarg, però haurà pogut parar Tidev. I, finalment, ha cap a l'esquerra. Llavors han provat d'axutar directament a la porteria per sorprendre a costa aquesta gran dènic que ha pogut fer aquesta pilota i ha servit a fer per la Fugell. Tot al mig del camp passa al mig camp, finalment la perd a la frontera de l'àrea al mig del camp i l'administració considera que hi ha hagut falta sobre el numero, sobre el jugador de la trueta de d'aquesta pilota. Alba! Right. Tenim novetats de marcadors i que han canviat força. Comentàvem que tenim vale. un 0 a 1 entre el Cal Aguidor i el salral. a mitja part ja hem dit que ja havia canviat, fins a 4 a 1. Doncs sí. bé, ha acabat amb un marcador de Cal Aguidor, 6, Salrà 1. Per tant, ha acabat recuperant, el Salrà ha acabat guanyant igualment, no? No, acaba, ha guanyat el Cal Aguidor, aquest conjunt de blanes, vale. ah amb, sí. amb aquest 6 a 1. Per tant, doncs, s'han tornat de les vacances amb molta energia. Sí, amb molta energia, precisament, sí, sí. Continuem aquí, amb aquest resultat, a, al camp de la tordera. Finalment, aquesta fase s'havia de cantar per la, la cuja i que ha fet una saltada, però no ha pogut arribar ningú. I ha acabat de servir un altre cop David, de porteria. La pilota que ha passat al mig del favor de la tordera era el de Manuel. I finalment per la defensa del Palau Filet recupera aquesta pilota, és Christian, qui surt amb aquesta pilota, passa al mig del camp buscant a Xavi Mora, no ha pogut a aquesta pilota, perquè hi ha que serà un jugador de Tortera, i clar, tard de banda pel Palàssor Geix. La Deu treu Toni, Toni, uh... Emilio... I l'ha perdut finalment Emilio, la recupera de la Tordera. La Tordera, la Tordera la trobada amb la pilota prop del mig camp, però encara en el seu camp, que s'ha aquesta pilota, i la treuen fora. La treuen per, per la banda, Nil. No, no, la resta de jugadors de la Tordera no n'han vist defensa de la Tordera, per tant, s'ha de servir de banda perquè la surgi. La treu, però acaba refusant aquest servei de banda de la defensa de Torbera, que aguantarà la pilota perquè la Puyo fa el seu porter, David, i a servir de porteria. Torbera ara que no té pressa, eh, encara que sigui per la renda mínima d'un gol van guanyant, i per tant que ara corren, és el la FG, però tampoc han de, jugar, eh, han, de, han de jugar ràpid, però amb feix. La tordera que tenia aquesta pilota que s'ha marxat per, per la banda, servei de banda de per la tordera, i amb la posició de la tordera. Aquesta segona metat he sí fet el arc de la Fuger, així com en la primera ha tingut més de posició, i està costant tenir aquesta pilota perquè la tordera jugava molt en curt cap a darrere, i li està costant poder aconseguir tenir la pilota en la seva posició. Una altra vegada, segons servei de banda de per la tordera, ja s'ha al mig camp i ja apropant-se a l'àrea del Palacó. La treu la tordera, buscant a, a Píbe, finalment a l'àrea, i finalment la refusa de la xamposa passosa. El per la noms de costa, però s'ha servit ràpid, en un vaixellat, buscant a Xavi Mora, doncs finalment no, aquest no ha pogut eh, arribar a l'àrea, i l'ha agafat. Està reforçant una defensa que la filla de la pilota fa anant i tornant, entre dos jugadors i dos altres, al mig del camp. Finalment la és, és la punció d'esquerres per la trontera, la primera continua avançant per la banda esquerra passada i l'altra del camp. I, amb una passada llarga intentem buscar a José Manuel, arriba aquesta pilota, un jugador però molt forçat, ha fet una centrada, no hi havia ningú i l'ha recuperat la defensa del palafruix Continua Cristian Moreno amb la pilota, ara és Emilio per aquesta banda esquerra, intenta un altre cop per la banda esquerra Toni. Toni continua a ser fa una paret amb Xavi Mura i arriba finalment aquí a la frontal de l'àrea esquerra Toni. No arriba ningú molt passada i recupera la defensa de la Cordega. Eh, amb la pilota Pide, Pide que des de que s'ha dit la tordella, tordella està molt activa en el partit, continua la tordella amb l'Armena fins a la línia de mig camp, com hem dit, estan molt tancats darrere, volen mantenir eh, aquest resultat i continuen jugant això, en el seu terç de camp. Ara s'equivoca, s'equivoca l'Ovega amb la tordella amb el seu company i la servei no han per l'estat de la sua gent, ja havent reuat Eh, al mig del camp, és a dir, al camp de la Tordera, perquè és on recordem on estem veient ara mateix que és jugar l'equip local. Treu, Toni. Toni, la Treu no ha pogut arribar aquesta pilota de la seva vimora, per tant, serà servei de porteria de la Tordera. Gràcies. David, el porter de la torrera, que eh, s'opena amb calma, amb molta calma. Eh, clar, també aqu aquests segons que es van perdre es van acumulant, suposo que l'àrbitre, quan la, el temps acaben d'anar-hi ha acabat, tindrà en compte de cara a l'afegiment de, de 45 minuts. La torrera al mig del camp, volen buscar la banda a la dreta, no la troba, es tanca, va cap a l'esquerra, buscant a Mann, Mann intenta centrar, refusa la defensa del Palafugell, la recupera al Palafugell i treu una passada llarga per al mig del camp, que rep molt bé la filla Xavi Mora, Xavi Mora per la banda dreta, intercepta la pilota de la defensa de la Torbera, llestima perquè era una bona jugada, i per tant la recupera la Torbera al mig del camp. Continua la Torbera amb la pilota, hi ha una pica branyera i acaba sent favorable al Palafugell, el Palafugell que treu al mig del camp és, és... és... continuar a la frontal de l'àrea, xutan tot toca el travessant, la pilota, i l'ha acabat reforrant un Aquest refusament l'ha acabat aconseguir una altra vegada per la possessió. Al mig camp es troba Brian amb la pilota, i ara li piten falta, falta el jugador de tordera sobre Eric, una falta en la frontal de l'àrea bastant a prop, a uns 5 metres de la frontal de l'àrea de Torriera. Per tant, és una jugada, és una possibilitat interessant per a la Fugell. Ara, en aquest minut 68 de partit, en aquest minut precisament 68 de partit, aprofiten els jugadors per refrigerar-se. Per tant, un 68, tornera 1 per a la Fugell 0.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 Continuant aquí esperant que el proper serveix aquesta falta, falta que té la frontal de l'àrea, han ancorada una mica cap a la dreta, és una ocasió interessant per a l'estorger. Veurem si, si no, no, no, no. hi ha posicions. Estan acabant d'esperar els llocs de la barrera defensives bloc i dedicament. I ara la fillet servirà aquesta falta, que va direixement a buscar la porteria, la para, el porter de la tordera, aquest esforçament l'havia agafat Isma, però acaba tot vegada en les mans del porter de la tordera de David. Per tant, una molt bona ocasió pel a Josey, que no ha pogut tomar aquesta porteria, ha un David al mur que ha parat aquesta ocasió i que acaba de servir la pilota per la tordera, la tordera que va amb pilota per al mig del camp, Ara hi ve l'Ovega, qui la controla al mig del camp, la... s'ha fet una pareta amb el seu company, s'ha de recuperar a Torbera, que es fa una mica un lío al mig del camp, i però han aconseguit avançar cap a... al terç de camp del Palat Josei, que l'acaba de recuperar Isma pel Palat Josei, en aquesta banda esquerra, continuant a Isma... Isma per Cristian Moreno, buscada al mig del camp, buscada a la Lauren, la Lauren que creu al mig del camp, continua avançant, s'ha desfet de la defensa, continua avançant Lauren, finalment no ha pogut ser, amb el tercer defensor, ja no ha pogut. Lauren la recupera, la tordera, aquí, la tordera, al mig del camp. Continua la tordera al mig del camp, s'equivoquen, la recupera per la funció de I. La mig campista s'aproxima a l'àrea, a les la banda esquerra de l'àrea la centra emilio però l'ha acabat agafant el porter de de Tordera una altra vegada ha fet una passada llarga David però en aquest pulpet intenta agafar la pilota José Manuel està donat un cop amb el jugador eh, un blanquinegre i està al que venga joc quan se la cara suposo que amb el cop de cap que sonat Eh, s'ha fet mal, també eh, sense, sense presa a torbera, ara mateix per reanudar el joc per tant, ara mateix el joc ha saturat anirem a altres camps d'aquesta tercera catalana euro 16 eh, Ferran Sí, més o menys ja són els resultats que ja hem anat repassant. Aquesta victòria del Calonja contra el Sils, amb un marcador d'1 a 2, Arbúcies 3, a Ar 1, i aquesta victòria del Cala Guido de 6 a 1 contra el Solran. Molt al aquesta última victòria. Crec que avui el Palafoller és el darrer partit que es juga. Demà continuarem la resta, no? Uh, sí, de, per part doncs, de la Ballori i el quart B i també l'Hostalric contra Alcaldes de Malavella seran dos partits que jugaran demà a dos quarts de 7 de la tarda el partit entre l'Esporting, Vida Arenca i la Saoleda queda ajornat fins al dimarts a les 9 del vespre i entre el Farners i el Sant Pol a les 9 del vespre del dia 29 d'octubre per part de Lloret i el Vilartagas també queda ajornat i de moment encara no en sabem la data Bueno, el partit es van acumulant que no és positiu molt menys pels aquests calguis que ha fet la falta al Palastrugell, la finalment l'ha recuperat la Tordera, que s'apropa troba... darrer a darrere del Palastrugell, però l'ha recuperat per Palastrugell, creu al mig del camp de pilota, la... i per la banda dreta, que no arriba aquesta centrada, i la pilota es perd per la, la línia de porteria de la Tordera. Per tant, servirà una altra vegada David per la Tordera. La, el joc està ara mateix està aturat des de l'asfalta. Ara hi ha hagut eh, això, la jugada del palàstol que ha recuperat la pilota després del de reforçament d'aquesta falta de, de la tordera. Però els serveis de porteria per part de la tordera són bastants nens i peixucs i incrementen la intranquilitat de, del palàstol i els jugadors ja comencen a reclamar que, que no es trigui tant. Treu a servei la, la tordera, reclama falta, falta... ...de Manel sobre un jugador de Tordera... ...per tant, ara servirà per eh, Tordera aquesta falta... ...havien passat el mig camp... ...juny encara de l'àrea del Palàstol ...però amb una posició que li dona tant per jugar en curt... ...com per fer una sentrada llarga i intentar buscar porteria. Traurà aquesta falta José Manuel... ...perdó, Edu Vega a un nou de Corbera, de ha decidit contra, no ha ningú a aquesta entrada i l'àrbitre ha decidit que hi ha hagut dins de l'àrea una espalda febrada al Palafoger, que la traurà Costa. Costa, que habilita la pilota per Bartomero, Bartomero, ni ferà... Aquesta jugada ha detectat per a La em torna cap a la banda dreta, el palafidec que, que ja creu al mig camp, però ha perdut la pilota finalment, reposada per el jugador de, de la Tordera, que ha anat a buscar al seu moter. Se l'ha una altra vegada, per la Tordera, amb que llarg, creuen al mig del camp, Ara apropem-se José Manuel a la frontal de l'àrea, l'ha pogut veure aquesta pilota, l'ha pogut robar la tercera, eh, un jugador de la defensa, la Congell. I ara és que la primera que té la posició, l'Abranco Guat Almista, amb la centra a la frontal de l'àrea. Hi ha hagut falta, considera l'àrbitre que Emili ha fet falta sobre el defensor de la Tordera i per tant serà pressió novament per la Torbera estan els dos jugadors asseguts a la gespa Emili i les aixeca sense problemes a jugar, la jugada Torbera continua assegut al costat del seu porter de David i ara serà David qui efectuarà aquest servei de porteria per la Torbera en aquest minut 76 la treu David la treu David David i finalment no s'ha acès amb el seu company ha tocat el jugador del Palafrugell i serà servei de banda per la tordera. Continua la tordera, avui hi ha una altra falta, falta ara sobre un jugador del Palafrugell, per tant, el prograciu t'haurà aquesta falta des del mig del camp, just abans de creuar la línia del mig del camp. Per tant, el joc perquè veurà una tercera cronoga a cinquena papela sul del. Eh, ha estat bastant jugador en una en aquest partit del Pala Fugell. Les ofens Recordem que estava la dovera ante Dua. Normalment haura aquesta falta favorable al Pala per intentar arribar a terç de camp. Que han estat dovera. Estava que perdida, que no arriben igual, que recupera la pilota. Continua la torrera amb aquesta pilota per intentar crear el mig camp, buscant un... sí. el cosmanol no, arriba Edobega, Edobega per l'àrea dretta, per fer el cosmanol en aquesta contrada que no ha pogut entrar pel costat dret de la punteria de Costa, i Costa ara servirà en aquest minut 37 per, per la Frugell. Minut 37, torrera 1 per la Frugell 0.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 el pas que hi ha entre Tordera com visitar. visitat que guanya subira per a que marcat a la primera meitat a la al 6% al pal Argentina Cup David el punter de que ja donia una mà prodigiosa que ha salvat en que podia haver sigut l'empat perquè ha anat a rebutjar aquesta pilota al, al pal i Sanat córner per pelcola sugell, però aquest Corner de Colcola Figuerll toca en la defensa de Bordrdeera que recupera finalment aquesta pilota jugada també pelcola sugell que finalment ha pogut fer aquesta uh, pilota i ha fet un barret, un conveito al jugador de Colfruge i alum de Tiera. I ara ha de mirar amb les faltes sobre el jugador del pla Clujet. Avent greuat al mig del camp, aixecen ràpid, xuta eh, el Toni, recusa un jugador de la topea i serà el segon córner pel pla Clujet. La tradució és jugar ràpid, tenen ganes de treure ràpid. Finalment el pla córner serà com servei de banda, però molt proper al córner de la, de la banda dreta. Serveix el palafruge, a la central de l'àrea, s'acaba agafant aquesta pilota la Tordera, la Tordera que ha la possessió, cap al mig del camp buscarà el Manuel, no hi arriba la para Toni, Toni que avança per la banda dreta, amb dificultats però, i ara estan disputant aquesta pilota que surt finalment per la línia de la banda dreta en favor del palafruge. Ja havent creuat mig camp, intentant fins al final, eh, encara queden 10 minuts reglamentaris, 15, perdó 15 milions alimentaris i veurem ara que si aquesta ara havia servit de davant del palafugell per però no serveix si hi havia fora de joc nit, i el palafugell i com hi ha hagut fora de joc traure el palafugell aquest servei quasi ja l'han vist al camp perquè tots els jugadors de la tornera que estan ja al seu test de camp, ja es produirà un canvi, no, que és greu. La mitra s'ha portat a la banqueta per treure una groga a l'entrenador de la Tordera. Per tant, -te la tercera groga per la Tordera i ja el la Fugell porta 5. Ara els residents poblats haurà de fer un canvi, el tercer canvi a la tordera. Creu aquest centre, el palestruger, que la recupera la tordera. I ara la pilota, a mi, la tordera és qui porta la pressió. Després, que no, no, no, no Ara, com a relació, la gent ha quedat una altra vegada, per exemple, que està molt avançat en les posicions, ha tret costa, costa per... Eh, costa per... costa per... ha fet un passe d'art, no? i l'ha tret eh, la defensa, l'ha necessitat, per tant, fornets per a la pugui a la banda esquerra. Ah. Treu el córner de a una altra vegada reforçat per la defensa, que a partir d'aquest córner de Palafugell el treu Brian, el capità de l'equip. Queden ara mateix 10 minuts reglamentaris, no sabem quan la fa girar l'esbitre, però que siguin generadors, no? perquè s'ha perdut molt de temps i... Eh, en el camp veurà aquest servei d'acord amb Brian, Brian que ja serveix la centra, on arriba el porter de, de la tornera, la refusa finament una defensora de la tornera i ara el col·leciment es a servir de banda per la banda esquerra per a Brian per a terra ja prop de, de l'àrea no arriba ningú. Jo poso la, ciutat, la Brian, falta ha gairet una una volta ara mateix en aquest partit, perquè els dos, que és un partit important, perquè qui si aquest partit posarà reforçat de cara a guanyar, a guanyar punts des de la primera jornada i de cara a ocupar les primeres places d'aquesta categoria. Finalment l'àrbitre posa, posa pau, serà falta com favor per Pujell, prop de les entrades de l'àrea, eh, entornada cap a la dreta, la, era el Moreno, i ara veurem si l'àrbitre és capaç de, de recolocar els jugadors a la barrera perquè encara continua una mica aquesta baralla i de fet l'àrbitre per posar, per ja acabar de tancar aquesta discussió ha tret una droga a un jugador de la Tordera. Per tant, acumulació de presentes de Tordera en aquest partit 4 i el Palafó G5. Bastant targetes, tot i que en aquestes categories és bastant habitual que el número de targetes sigui sigui estigui elevat. I un públic que, que rondina força. Sí, sí, un públic que rondina molt perquè aquesta segona meitat d'entrada s'ha omplert més l'estadi i ja l'errada està plena. Deurem ser unes 50-60 persones. I esperant ara que a que Cristian s'ho la falta per a la Fugell, ancorada, com hem dit, cap a l'esquerra, prop de l'àrea. Veurem si aquesta ocasió la principal per Serveix Christian, no arriba ningú, la treu i l'agafa. Xavi Boc intenta i molt desviada cap a l'esquerra aquest refusament d'aquesta central que havia fet Christian i serà servei de portaria per la Tordera en aquest minut 84, Tordera 1 per a Fugir i zero Continua esperant que serveixi David aquest servei finalment el fa treuant directament al mig camp no la controla el jugador de la tordera per tant fa servei de banda pel futger que la treu ràpid serveixen directament perquè costa organitzar el joc porta que fa una passada llarga buscada al mig camp buscant a Xavi Mora que finalment no ha pogut aconseguir aquesta pilota i l'ha recuperat la tordera ara mateix es fan xutades llargues cap a per' costat i cap a l'altre del camp. A Palafrugell buscant estar al uh, test de camp de la Tortera. I la Tordera, si ara ja no vol saber res, de, de la a de prop el seu camp també jugar amb passa a Servirà servei de banda de la Tortera per la banda esquerra, que el pal a la recupera al Palafrugell, la recupera precisament Cristian, Cristian que recula cap a enrere per tornar a servir cap endavant, la pilota en mig del camp de la de posició del Palacio Ugell, arriben a la banda dret i intenta ser la pilota, però on la, la para, un, una defensa del Palacio de Torbera, demanant fora de lloc, però no n'hi ha, continua pel mig del camp, però es passa al mig del camp José Manuel, finalment el, el defensor Marc Romero del Palacio i pal, blanc i negre, ha pogut... Eh, aturar a José Manuel aquesta jugada de contraatac i serà servei de banda per la tordera. La tordera servei de banda, per la banda esquerra, prop de l'àrea. Intentarà centrar ara la tordera i refusen una altra vegada. Per tant, una entrada nou, servei de banda per la tordera en el minut 85 de partit la Torbera continua guanyant per un gol comencen a acabar-se els minuts pel Clàfica tot i que, com ja hem dit, aquest partit s'ha perdut bastant temps dins terreny de joc per tant, esperem que l'arbitre doni un temps afegit bastant ja. La Tordera, prop de l'àrea a la mitja migdeguna de l'àrea la perdent i fa una falta fa la foulde. Partant per després de recuperar aquesta pilota, aquesta falta surirà directament posta, perquè és prop de l'àrea. I i veiem com ja tot el també tot l'equip de dels dels dels dels dels pas dels dels dels dels a costa que esperava la senyora de l'àrbitre per poder xutar, per poder estar aquesta tarda. I tots els jugadors ja a altra part del camp vol que entra. La estava aconseguint aquesta pilota Xavi Mà, fa iola per la banda, Así que intentava centrar, posa la centrada. Oh! I l'ha acabat de tenir un d'indavantena, no ha sortit i ja ha jocat però s'ha sortit per sobre del travessé de la Tordera. Com hem pogut veure, per l'estudi ha tingut, en aquesta segona meitat hi ha tres ocasions bastant properes al gol, però no ha pogut ser de moment. La Tordera continua amb aquesta renda d'un gol que ara mateix fa que, el, que s'emportin els tres punts. Encara queden els, alguns minuts, dos reglamentaris i el temps ha afegit per a si l'àrbitre a joc es fan i veurem si en aquests pocs minuts que queden de partit a l'escogèria és capaç de la volta al marcador o com a mínim d'emportar-se de un punt aquí al camp de la Tordera. S'ha produït el darrer canvi del partit i el, per part de la Tordera, ha els dos dels tres canvis, s'enva a manera del a del gol, i hi entra Joan Ferrer Per tant, això, eh, l'empronor de la Torbera continua amb aquest esquema de jocs en cança al darrere, ara ha sigut Cosa que ha servit de porteria pel Palàcio Ungell, Romero, que passa cap a la banda dreta llavors al mig del camp, finalment no s'ha entès amb el seu company i ha sigut una Torbera que ha reforçat aquest aquesta pilota, que l'acaba perdent per la banda dreta, per tant servirà ràpidament el per la banda dreta. La centre busca la Xavi Mora, on arriba aquesta pilota, la torna a recuperar Tordera Torrera, amb la pilota al mig del camp, busca el recanvi de José Manuel, que finalment no ha pogut arribar aquesta pilota. Ja que Manel li, li hem pedit i ha fet falta sobre Manel, per tant costa acabar de sortir en llarg aquest servei de porteria. Una altra falta, una altra falta de, de torquera sobre Manel al mig del camp, per tant... Ara el Palau Sugell treurà aquesta falta el més possible. No volen perdre temps els nois de, de Raül Coloma. Saben que ja arribant al minut 90 de partit queden poques ocasions. I és clau les poques ocasions que quedin jugar-les amb tranquil·litat perquè puguin ser subdireccions. S'entra una sentida llarga manera a la que no arriba finalment ningú però hi arriba hi arriba un defensor de Tornela que no la controla bé i per tant és còrner pel Palafrugell Ja som al el... 31 d'aquest en contra, s'apirà aquest còrner a Palafrugell de Naran no, l'acaba agafant amb les mans David per fer el servei de porteria sense pressa de, de la Tordera. Una ciutadà llarga creuant al mig del camp que considera que ha sigut fora de joc, que ha fora de joc la recepció del jugador de la, la Tordera. Per tant, creu ara el palacó i ell creuant i finalment aquest fora de lloc el servirà Manel uh, amb, una, amb un xip llarg ja que uh, al mig del canvi arriba uh, a la mitja i una de l'àrea de, de la torquera. Manel es disposa a xutar, fa aquesta centrada, centrada a la que intenta arribar... Um, un, molts jugadors del partit, però al final no, no pot arribar a ningú. Seguim a la història, aquesta pilota no ha pogut ser. Per tant, serà servei de portaria per David, per porter de la tordera. Ja en el minut 92, la grada que reclama ja que s'acabi el partit. Han passat 3 minuts, apòstimadament, de, de temps afegit. Treu David aquesta pilota... I ara ja, se li treu a la torrera. Està del carrer. I gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. I de, ha marcat el segon gol de la ja a l'altem. Ha fallit que posa el marcador ja completament favorat per la torrera. Torrera dos per la torrera, 0 ja, bueno, el jugador de Palacuta ja començava eh, a la banda de l'àrea, davant de Costa, i va ja directament no està passant perquè queda que molt temps. Estava completament sols, no hi havia cor a la joc, i que no ha pogut fer res per aplicar el, el segon gol de partit favorable per, per la primera. Per i els jugadors de palaçó que s'han fàcil perquè aquest gol ha vingut després d'aquest servei de porteria de, de la nit del porter de, de la tordera que ha fet molt ràpid. Clar, eh, fins ara com, volien, com els jugadors de, de la tordera volien eh, esmorzar el temps el, el, el més ampliament possible, doncs estaven jugant molt lentament. I ara eh, aquesta jugada semblant el primer gol, en sentit de que ha deixat els jugadors, els ha agafat despremanitza, els jugadors que I, I per tant no han pogut fer res per evitar aquest segon gol. Oh, L'erbitre acaba d'apitar el final, final del partit aquí a la tortera. Turbera 2, la Sugell 0. Primera jornada de la Catedral de la Turbera. I ja que de ser primera derrota aquí, al cas de la Turbera. Una pena, veure si la setmana que ve ha una mica més de sort, si més no jugaran a casa. Doncs sí, a partir sempre ajuda. A més, a més, un partit que ara mateix, en els últims moments, està tornant molt molt de bulls, estan dialogant els dos equips, però no van marxar gaire amb els dos. I, i per tant, bueno, millor que hagi acabat, ja, perquè el futbol també es basa en això, a buscar les un punt de sortat d'esfavorar, clar, sempre, a més la primera jornada que veníem amb il·lusió els, els conjuntats, aquest per Raúl Colom, és un, és un cop una mica dur d'encaixar, però bueno, com més la primera jornada tot està per decidir, no... A la Fugia i el que que es pot no, marxar content avui a Tordela que a la primera maïta està ordenat, ara ho han, ho han intentat eh, no han tingut el cert en les ocasions que han tingut tot i que han fet un pal, recordem i una ocasió que ara pal i bueno, veurem si la següent jornada amb el Pactuques amb l'afició la que anirà a animar a l'equip doncs ho resulta és Segurable, com a mínim, per sumar algun punt. Doncs us seguim molt atentament. Moltes gràcies, Alba Cabrera, i felicitats per aquesta primera retransmissió. I res, Ferran veurem el cap de setmana que ve.